І ми вклали всі свої кошти у підготовку по грабуванню віку. В 1985 році найменше перевезення становило 300 кілограмів золота, найбільше 500 кілограмів. Відповідно до курсу паризької біржі, ми розраховували захопити від 2,5 до 4 мільярдів. Розбійник з великої дороги щасливий тим, що обкрутив поліцейських навколо пальця, став на якусь мить підприємцем-промисловцем, що мріє про вигідний контракт. Жоден із цих двох персонажів не відповідає уявленню, яке склалося у мене про того, хто збентежено зателефонував до «Ліберасіон» з кабіни таксофона, не певен навіть, що буде ще живий наприкінці розмови. Було цілком ясно, що ми йдемо на трудне діло. Аеропорт Росії спроєктований як пастку, мало входів і всі під контролем жандармів, а всередині ціла мережа доріг така заплутана, що неважко і заблукати. Не ж терористи весь час нападають на Орлі і не роблять навіть спроби такого нападу в Роасі. Не мене хвилини, як поліцейські щинять тривогу. Нижком вибрати звідти неможливо. В Роасі можна застосувати єдиний спосіб дії, вродувати інкогніто з допомогою спільників, підкупивши працівників аеропорту, точно визначивши, скількох саме. На одного менше і все провалиться, на одного більше теж усе лусне. Золото прибуває на багажний склад Air France. Працівник складу перевозить його навантажувачем від літака до ангара. Там стоїть фургон з двома охоронцями, які теж не підозрюють, що вони перевозять. Спочатку ми не знали, як діяти. Хотіли вже відмовитись від свого наміру. А тоді подумали і знайшли вихід. По всій дорозі розставили невеличкі вантажні машини. Всередині у них змайстрували поліції і прилаштували маленькі відеокамери. І менш ніж за два тижні спостережень, Уже знали майже всю систему охорони в зоні багажного складу. Скільки там вартових, коли вони змінюються, коли бувають патрульні обходи. І завдання одразу видалось простішим. Нам потрібен був невеликий вантажний автомобіль, кілька формених робочих спецівок компанії Air France і перепустки, щоб проникнути на територію, яка охороняється. Якось увечері в барі аеровокзалу номер 2 я познайомився із Жараром Бланом. Це б міг бути і хтось інший. Я спинився на ньому через те, що він частенько заглядав у різні кав'ярні, а це допомагає встановити зв'язок. Він не гребував грішми. Через тиждень передав нам потрібні костюми. Згодом у грудні Матьо і Мішель Куброн навіть перевірять свій план на під час чергового перевезення золота. Вони уточнили маршрут навантажувача від літака до фургона, службові обов'язки водія і двох охоронців. Матьйо не сказав цього прямо, але можливо, що смерть трьох чоловік, які мали виконувати цю роль під час нападу, була запланована. Куброн примусив би їх залізти у броньований фургон і застрелив би, а Матьйо тим часом підігнав би навантажувач до грузовика і перекидав би в нього золото. Найближча бригада працює за добру сотню метрів, віддалена кількома рідами складених вантажів. Минуло б щонайменше чверть години – Перш ніж хтось помітив би, що охоронці десь пропали, а цього часу цілком досить, аби зникнути, поки ще не щинили тривоги. До того ж, усі спільники, побачивши три трупи, уперто мовчали б поїніті жахом. Вони ж бо стали причетні до цього злочину. Не відриваючись, від статті і його, протяг руку до телевізора і помацав, шукаючи другу банку Кока-Коли. Комісар Дарке взяв банку, відкрив і сунув йому в руку. «Так, і такого в горлі пересихає. А вже ж, мовив, Йо, його, стіпивши зуби, читав далі. Час від часу Матьйо погладжує револьвер, але, помітивши, що я дивлюсь на нього, враз відсмикує руку. Я несподівано усвідомлюю, що, по суті, не задаю запитань, що інтерв'ю мало-помало набирає форми сповіді. Можна було б здійснити акцію одразу ж у грудні. Згодом ми дізнались, що тієї ночі спереднося у нас пропливло 420 кг золота. Підготували все на кінець січня. Проте поліцейський провідовий план зірвався. 3 січня вони натрапили на нашу схованку гараж «Вальнеї». Де зберігалося все наше хазяйство? Вантажна машина, спецівки, перепустки, відеокамери, касети. Ми з Мішелем дропанули, але вони вже намацали ниточку. Через дві доби Жерар Блан, розігруючи ковбоя, наразився на смерть.